נועה יודעת הכל. נועה, את יודעת איפה יוסי? כן, הוא בים. את יודעת איפה המורה? כן, היא באוניברסיטה היום. ואיפה כל התלמידים? הם לא באים היום, כי אין שיעור. נועה, את יודעת הכל.